jesi rakao muslimane posmo nam bosnjake da vidimo šta je to za nas značajno i dre drago cijeno, da izvučemo kao porku i svih tih događaja koji je imao poslanik ali islam koji je prehodio u jednu malu grupu muslimana koji su kao poznate za vrlo kratko vrijeme uspostavili svoj džemat svoju zajednicu gradili prvu džamiju formirali prvu vojsku i napravili kompletnu državu Evo vidite, mi nakon 1433 godine ne možemo da napravimo malo hude Bosne. A toliki ljudi, toliki eksperti, doktori, psiholozi, pedagozi, slanikare i se ovam obične beduine, pa je formirao vojsku, državu i bio najbolji, najplemenitiji, najjači, najsnažniji, Da. Bizantija i Perzija, one su vrlo brzo nakon poslanikova i sa smrti pale na koljena. To je kada bi danas spoređivali o velike sile u svijetu, to je kao Rusija i Amerika. Dakle, Perzija i Bizantija u odnosu na muslimane. Međutim, vidite, vrlo brzo su pale na koljena i bili su zadimljeni i fascinirani ovom civilizacijom i kulturom koji su promijeli Arapi, to je Muhammed Aleyhis i njegova mala grupa vjernika koja je, kao što znamo, vrlo brzo uspjela da regulira brojne stvari koje mi danas nemožemo sa oliko ljudim. I kažemo Mala Bosna, kod nas je ovdje u Bosni gotovo 2 miliona ljudi. Da ne govorimo o onim milionima koji su raseljeni. 2 miliona! A znate li koliko je poslani kada je, slavimo, kada je formirao državu? Imam Buhari, navodi u svomu sahiru, i kaže da je poslanikar i se jednom za shaba idite i napravite mi statističke podatke koliko tačno ljudi žena i građana u Medini ispolje da je islam iz dolara kadim nešaharet koliko je dakle muslimana u Medini i otišli su i napravili pokus i sabrali su uspjeli da saveru 1500 i njihovih žena, sestara majki i tako dalje 1500-ina. <laughs> Sa 1500-ina sahaba, poslanik formira žemak, formira vojsku i formira prvu islamsku državu. A mi kar imali narod? Koji imali narod? Pa mi smo sila. Sila. Ali pa nemamo poslanika ali islam. Nemamo adreti Omera. Nemamo adreti Osmana. Nemamo adreti Ebu Bekra. Nemamo adreti Alimu. često imamo debile koji... Žele samo svoj interes i zato ne možemo imati pravu državu, ti možemo imati pravo društvo, ti možemo predstavljati svoj narod na najbolji mogući način. Zašto? Zato što nemamo ljude koji su završili školu Mohamed a. s.a. Za povodom imamo, vidjeli bi šta bi bilo u Bosni, kako bi Bosna danas bila i kako bi izgledala. Zbog toga mi pozivamo naravno... To naše analize. Kada govorimo o poslaniku, ali salam, kada govorimo o Hidži, kada govorimo o ovim događanjima, mi pozivamo i sebe i sve vas na jedan, kako bi rekli, poseban odnos koji bi trebali da ima, jedan poseban odgoj koji bi trebali pokazati u ovim danima i noćima kojima mi živimo, radimo i djelijemo. Na ovaj način mi treba da pokažemo da smo stepenici poslanika Mohameda lehi i da jedino, na takav način, tim receptom i tim programom kako je poslanika lehi salam radio i vodio ljude, možemo učiti takav štepen koji niko drugi nije mogo da vidite. Nakon preseljenja u Medinu, sve da je bilo osam godina kada su ponovo oslobodili Meku, a deset godina nakon onaj dakle, jel tako preseljenja iz Mekke u Medinu, preselio je poslanika lehi ovoga svijeta. Dakle, trebalo je deset godina rada nakon preseljenja izmeke u medijim da se ljudi prevaspitaju, da se dobro ispitaju, da dobro jedne druge prosudiraju, da se dobro udruže, da se ujedine, da sve svoje snage na neki način akumuliraju u jednu tu bujcu koja će kasnije pokazati kako treba s nima da živi i radi, kako treba da gradi i kako da treba da dijeli na ovome svijetu. Zbog toga su oni uspjeli, a ne zbog Neke druge moći, ne zbog veliko broja ljudi, ono je vremenom pristizao veliki broj ljudi, jedan, pa drugi, pa treći, i vidjeli se 1500 muslimana koliko je u početku brojala medijina ukupno sa svim koji došli iz Mekije i učinili idžu, i onima koji su reći nadjev prešli na islamu medijini, bilo je 1500. i 1500. 1500. To imate u jednom lupcu danas, kad uzmete sve kuće, poprojite sinove i staje i bćerke, pa vi imate toliko stanovnika, koliko je bilo muslimana u Medini koji su formirali islamsku državu, islamsku vojsku. Šta to znači? To znači da nije bitan kvantitet, nego kvalitet. Jer ste, ako je nešto lijepo, ono djeljuje u maloj običnoj piluli. Ako je jak, jel tako, jak lijep. On je dovoljno u pilu, ne trobaš ti popit, pita ga neke tehnosti pa da odradiš. Dovoljno je jednu samu pilu popiti i da ti se razgali. Dakle, ne mora to biti u buretu, ne mora to biti u nekoj velikoj posadi. To može biti u jednoj maloj pilule, razumijete, u jednom malom prašku, pa da pokrene puno toga u čovjeku i sami da ga izmije tako da je. O da je poslanika lisa vam nama pokazao i to želimo staknuti naravno u ovoj lijepoj noći, dakle u noći onaj drugoj noći nakon, Kriče je o takvom, da on je sve događaje koje je poslanika resa vam imao, on njegove metode koje je učinio, koje je uradio, koje je nama pokazao, koje je prezentirao, nama je interpretirao, da znamo da možemo divniji samo uspjeti na taj način. Nema uspja za muslimani na drugi način. To da se razumijemo. Zato mi nemamo vrlo uspja. Vidite, on je sa 1500 ljudi napravio državu. Mi ne možemo danas napravići muslimaniju, čitamo svijetnu državu, a imamo milijardu i petstotina miliona muslimana. Pogledajte, koja je razlika, koja je sila. Koja je sila, što bi rekao, jedan zelik islamski vođa, dovoljno je samo one dušmane koji napadaju muslimane, da milijard i pol ljudi uzme po čašu vode da isprese na njih, da ih sve potopi. Da mu treba idinstvo da kažemo, braćo, idemo po jednu čašu vode. I samo izviješ na dušmare. I sve ih potopiš, Bog. Što misliš, milijardu i čaša vode, pa ima najveći dušman da ga utopi. Ali ne, nema te snage, nema imana, nema vođa koji će povesti ljude na pravi, ispravni način, vođa koji ne gledaju na interes, ne gledaju na dnevnošićarijske stvari, ne gledaju na samo svoje džepove, ne gledaju na svoje vile, ne gledaju na svoje automobile, ne gledaju na svoju budućnost, ne na budućnost Islama, na budućnost Muslimana, na budućnost Unneta Muhammeda, jer mi nismo stvorni radi sebe, nego smo stvorni radi Allaha. I onaj ko smatra da njemu treba nešto, teško li se njemu, Jer ako ti smatra da tebi nešto treba i da ti moraš to dati, teško li se temu, šta misliš da ti Allah nije dao vid kako te nije stin, kako bi došao i nešto uradio u životu? Šta misliš da nemaš slug, pa bio glub? Kako bi šta čuo i šta uradio i nešto saznalo? Šta misliš da nemaš dvije ruke ili dvije noge, kako bi hodaju, kako bi uspio? A sve ljudi misli, oni su to postigli neči, vidjeli su onaj neki policar, dođe na vlah i odmah on, Ne gada druge ljude, odmah nemoj još mjesec, a na dvoj izba njega. Zašto? Zato što mislije da je pametniji. Samo zato što je poslao na neku fotelju, koja je sad u ovu. Znači tog sam u ovom fotelju, ja sam pametniji nego što sam bio. Ja sam isti kakav sam bio, ništa neće biti pametniji na fotelji ili bez fotelji. Sa vlast ili bez vlast. Razumijete, sa funkcijom ili bez funkcije. A najbolje što šeitan nama učini, Da, da se čini nama da smo mi daleko djelotvorniji, parmetniji, da ne, bez nas ne može društvo obstati, da mi sad nešto zato to značimo i zbog toga, evo kao što vidite, ljudi toliko upotrbljavaju i manipuliraju ljudima zato što nisu niti sagledali, niti vidjeli, niti drživjeli poslanika, lej salam, onakav kakav on izgleda, a vidite čovjek ne zna sam i sebe, opogledajte nas. Niko od nas ne zna ni sebe kako treba. To mi ćete reći znamo. Kto ti je rekao da znaš, evo sad mira raha i ja mogu da ispričam nešto smiješno, ti ćeš se nasmijerati. A sad da ti neko donese urnu, viješ da ti je neko poginao, ti ćeš počet plakat ovdje. Ili daj te ja izazovem, ti ćeš risuti na mene, dreknuti. A nisi mislio o to, jer si kom tu, ja ću na drepim, to nam održi predavanje. A da li ti šta rurno kaže? Vidio mi kako bi, bi ti reagirali. E šta je to, pa ne znaš ni sam sebe, jer nisi ni mislio da ćeš se ne ljuti. Znači ne znaš ni sam se Tebe i i sve nas jedino zna Allah, jer nas on stvara mi nismo sebe stvarali, niti naš otaci i majka nas stvaraju. Oni su samo pokrivači za koga se krije Allah, gospoda Svemira. On daje djete i majke. Nema majke koja će ratiti djete koja Allah nije odredio. Zato Allah kaže, nekome daje mušku djecu, nekome žensku djecu, a nekoga ostavlja bez poroda ko je taj, koja je ta klinika, koji je taj džekar da ti da djete, ako Allah nije odredio djete. Dakle, ne daje djete ni babu ni mama, nego Allah. Allah daje i on je El Musabir. Učimo tamo u ovoj suri, poznato je na sabaskom, ono mašeretu kad je manju uče El Musabiru. Vidjeli ste, isponljuje riječ El Musabir, znači onaj koji oblikuje djete u utrobi njegove majke. To je Allah. On bakle i djecu daje. I mi ništa nismo u stanju dati, niti uraditi, niti odraditi. Nije Allah koji je ne dao te blagodati moć, podraje moć gledanja, moć skušanja, moć rada, moć priveđivanja, moć pamćenja, moć tako da Nije toga, tad mi mogu u stvari da uradimo sami, da nije Allah odredljiv. I zato čovjek kada onaj dođe do bilo čega, on treba prvo Allah na svijetu da padne. Zato volajte prve halite. Prve, dakle, lidere u slanu, kako se ponašali. Evo Bekra kada traže i mole da bude nakon poslanikara i salama, na neki način da ga zamijeni njegovo narod, da predvodi taj narod, da bude lider tog naroda, on odbija i moli svakom drugog da primi, da on ne prima. Vidjeli ste? I onda kad su ga gotovo prisili, on kaže, e braće moja, ja sam samo jedan od vas. E kaže, ja sam sad nekoj nešto imao da slušate. E kaže, ja sam jedan od vas. Pomozite mi nisam ja bolji od vas. Ja sam samo jedan od vas. Pomozite me. A zreti Omer, koji je bio tako korpulentan čovjek, iznarki, tako hravar, tako ješćan, kada je bio izabran nakon smrti Ebu Beka za halifu, za lidera muslimana, on kaže braćo moja, mene ste izabrali, mene ste gurli na ovo odgovornost, e sad me pomozite. Ako budem dobro radio, pomozite me na tom putu. Ako budem griješio, sad joj me spriječite. Znači, ne da mi da griješim. Kod nas i suprotno, kod nas ne smiješ nikome reći mi crno ti je eto tu negdje u, u bradi ili u kosi. Ne smiješ reći, kad vidiš da nešto, pali ne smiješ da kažeš, jer si odma neprijatelje države, ako si na nama nova bomba, sin neprijatelja narodnaši, si, ili tako dušman države ili zajednice ako kažeš nekom zajednici, od nas istovremeno dušmanim, zato što si rekalo, niko neće nikakvu kritiku da čuje. vidjeli ste Kad reti Omer kaže, ispravite me sadljom, znači ne daj mi, jer ako ja pogriješim, teško se meni treba sutra odgovarati. Zato, zato je, kao što znate, jedan od poslanika, Davod, da ali je i sa vam učio dovolj ovah u Đalešanu, kada ja da bi, ako bi krenuo da učinim jedan grijeg, ti meni slovi nogu pa da ja ne mogu učiti taj grijeg. Jer u ono je noge za mene blagodati, a nije blagodati da ja učinim grijeg pa da mi noga ostane ispravlja. Za mene je veća vlagoda da slomim nobu, pa da ne odim u nekih grije, da ga učinim. Već je na sudnjen dan, lomnenje noge, to će biti sića u odnosu na ispaštanju od grija koje človjek ima. Zato razvete, ja, ono vidite, bio sljestan i kaže, pa ako ne budem rabio dobro, spriječite me, znači silom, sad bi vam ne da mi da griješi. Jer ako te pusti da griješi, ti ode. Kao što vidite, evo naši ljudi koji odlaze u te grije razne, manipuliranje ljudima, u ubogaćenje, U Njema šta ne ovde, a zašto, niko ga ne sprečava, svojom samo aplodivanje. Nikom neće reći, on kaže, on se naljuti na njih, pa ljudi neće da se on ljuti na njih, onda voli imu pjeskati. Tamo govori tako, a, ba, super, što budu uradi, kažu, super. Da je Alessandar veliki, onaj poznativ vladar, koji je bi bio jednom najpoznatiju vladara na Dunjaloku uopće koji su bili, koji prije trećoj godini umro, vidjeli ste, ali je bi bio jednom najveći svijest vladara, osvorio teritoriju Makedonije, sve do Indije, razumijete? I on je dolao svog najbližeg saradnika i kaže, imao da te pogubimo, sada navješava. A on kaže, kako ja sam tvoj savjetnik, pa uvijek ti želio dobro. Kaže, care, sam ja tebi ikad ružno riješ rekao. E zato te i sada navješava. Zato što mi nikad nisi ništa ružno rekao. Samo sve falio. A ja znam da imam grešaka, ja sam sam tvoj pod krvim mjesa i nisam bez riješa. Znači, ja sam greške pravio ti, nikad nisi rekao, care, ti si pogriješeno, uvijek samo te riješaš. E zato će Kad i tako išna vjetla, sve vi naši zavjetnici bi visili ovdje poboku koliko ima, samo plješće. Ljubut ko ima plješće. Ako mi ide stranke, on samo plješće. Nema veze što on griješi, što lupa, što probavije, sve je jedno. Ako je ovam, vidjeli ste u zajednici kod nas, pa to je policija samo plješće. Dobar si. Ama ne može biti dobar koji nije dobar. Dobar je onaj za koga Allah smakar da je dobar. Ko je Allah u namu rekao da onaj koji slijedi kuranske ajate i sunet poslanika, ali islam, onaj koji živi kako se žive, prvi nastavlja, onaj koji živi, kako je živjela ona čast na ulema kroz istoriju, taj uvijedi, onda moraš veći slakati čast, i tako nastupaš kao Hadreti Omer, i tako nastupaš kao Hrbu Bekr, i tako nastupaš kao Hadreti Alija, i onda bi tek se moglo dakle, da, da to vidi i da se na neki način smađa da je nešto čovještvo dobro uradio i odradio. I zato kad ne vidite, kod nas neće biti salameta, niti kod nas, niti u islamskom svijetu, a vidite ova previranja, što je više promijena u islamskom svijetu, više dolo do previranja. I tu mora dođu do previranja i mora doći iz tih revolucija koja će promijeniti situaciju iz korijena, iz temelja. Da bi se situacija promijenila iz temelja, da bi se društvo na neki način spostavilo onako kako je bilo medijinsko društvo. I oni mu govorimo zato što evociramo uspomene na hipžu koja je bila neki u medijinu, I vidjeli se da u meti nije se moglo implementirati i ni u njegov desetih dio, kao li to posto ili uh, potpuni islam, i zbog toga je Allah odredio da idu na drugo mjesto, da je mogli odgojiti narod, odgojiti narod, preodgojiti narod, da to bude nuklaus koji će kasnije razviti jedno tako odrugstvo. Mada i Amava, ali će biti svi kvaliteti. Svi kvaliteti. I bolje imati jednog čovjeka kvalitetnu nego stotinu, oni hadalja, lopova, probi svijeta, propalica, koji ništa ne mogu učiniti. Mi danas nemamo puno propalica koristiti ni u društvu ni u islanskoj zajednici. Mi imamo dobar onaj, tako, kako bi rekao, odaziv, to je samo kod ljudi koji su spremni, koji su sposobni, koji su radini, koji su iskremi, oni imamo koristiti. I zato je alaih sallam radio na toj generaciji muslimana koji će odgojiti, preugoditi i transformirati i vratiti na pravu stazu iz koje onda neće postije skrenti kao što je ta bila prva generacija muslimana i zato jesu napravili takve podvige kojima se mi i dan danas divimo. I zato Allah kaže u Kur'an kerimu upravo kod njih, a mnogim ufeseri kažu da se to odnosi na nas. Ako se neko bude... Da rekni na Tunis periodi putevima kojim je išla prva generacija muslimana. Untum khayr ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanahuna 'anil munkar billah. Vi ste najbolja generacija koja se ikad pojavila u dijalu. Zašto? Radite na afirmiranju dobrih djela i na denoviranju loših djela. Radite da kada dobro odražavate o wa tu'minuna billah. Ili je to Allah, viteliranje Allaha stavlja na treće mjesto na prvo mjesto upočivanje na dobro. Jer ako ti vjeruješ sami, a tvoj komšiluk ne vjeruje, šta si ti dobio? Mi imamo samo pojedince u jednom džematu. Nemamo čita u A da bi ti djelolo na ni moraš aktivirati. a se aktivira sve ljudi, postanu vjernici. Onda je to veliki fadiret i veliki hajde. E to nama nedostaje danas. Jer obi što imamo vjerni kafalogu, a to su pojedinci. Nemamo, dakle, kompletan džemat, vjernika, sposobni, radini, časni, iskreni, koji žele prosperitet i društvu i ovoj zemlji, koji žele prosperitet i komšilku, koji žele prosperitet i svima oko njih. E, to je ono što su imali prvi muslimani. Zato Allah šanu njih hvali i kaže kuntum hajra umetim uhriđe fin nasim. Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila na ovoj zemlji. Zašto? Zato što ne ređujete na dobro. Znači, stalno ljudima govorite i stalno iznosite ono što je najljepše. Pokazujete svojim primjerom kako treba dalje raditi i djelovati. A odbraćate u oši i u dio. dijeva i na kraju vjerujete u Allaha, dakle, ne može to bez vjeri. Ali vjera na kraju ostaje samo tebi i meni. Jer šta ti imaš u moje vjerje ako ja vjeri kad ti nisu? Ti nemošli to, to. Šta ja imam u tvoje vjerje ako ja nisam vjeri? Nemam ništa. Ali zato imamo, ako ja sam vjernik, a ti nisi dovoljno, kada te ja uspjerim i preobrazim, ti imaš od mene hajde. Zato je hajde u tome naređivanje na dobro i afirbiranje dobro i stavno govorenje o dobru i stavno dakle, sadiranje kao što ovo je te vidite ima te tribine pa se sadire pa govori se o tome pa će Allah dati s jednog dana zapahnuti jednog čovjeka pa drugoga čovjeka, pa onoga mladinjica, pa onoga mladinku, pa fala Bogu, eto, čim imaš tri čovjeka vrijedna u džematiji, to je već nešto. Ako imamo četiri vrijedna džematija, pa to je mašalva, a te da ne govorimo, a čim pređe, onaj je desetku, pa to je nešto sjajno, izumjetno. Ali je vela i kad mi imamo jednu džematu u koji je stvarno svjestan, ono imamo samo one onako koji nekada dođu i nisu mi svjesni šta rade, čime se bave, šta im je njihovo cijel i onda vidjeli ste, nisu mi svjesni zašto su došli na ovoj svijet. A mi znamo šta je cilj naše jednostavnje na ovom svijetu. Da upoznamo i spoznamo naše gospodare, da živimo kao vjernici, da pomognemo drugima da postanu vjernici. Jer mi nismo vjernici samo za sebe, nego smo mi vjernici Da i do i razviješ preko puntera, ako mi imaš bateriju, pa nema smisla da si ti škrtac samo pa da ne posvetiš drugome. Treba drugome posvetiti. Ako ti Allah da bateriju imana, i i odas je tvoje srce uz anomom mana, ti si na dužan onda i drugome mnogo provesti osvijetiti pute na svog srca, otvoriti onu kaplju, jer malo one svjetlosti dođe do tvoga komšije i do tvoga prijatelja, i muslimana i nemuslimana, ali on vidi to svjetlost, jer on ne vidi, on igu u mraku, on mora da je vidi, a sve ono što je lijepo i vrijedno, ono je negdje smješteno, I ono ono vrijedi, ono sija, samo ljudi ne vidi. Moratno ti obasjeti te neke puteve i staze i Boga za da bi on na neki način primijetio onu vrijednost i onaj kvalitet koji se, ako to znate, vidjeti. S druge strane, vi znate da su najbolji biseri gdje? Gdje su na počinu mora, gdje na obali. Biseri su u onim školjkama na dnu mora. I da bi čovjek došao do tih bisera, Boga im treba zarontiti. Zato su prvi musliman ronili zajedno sa alai salamom u dubine vjere to su bili u Erkama, Ibn Ibn Erdi, ali Erkama u kući, pa su učili dananoćno o islamu, pa su poslali te lučnoše islama i bili oni svijeti primjeri drugima. Dakle, ovdje ne trebaš ti živiti u ovom donu, u polom, u meti medini. Pa da budeš fin u snima, ti možeš u snima biti u svakom našem dematu i kvaliteta i dobar, i razuman, i iskren, i pošten. Dakle, šta je sad u pitanju? Sad u pitanju sam naš odnos i ono što mi imamo da prenesemo drugima. Vi znate da je poslanik Al-Isallam jednom hadisu rekao, kada je odredio Merakima dvojicu Meneka, poslao da unište jedan grad da ga strane sa zemljom, oni su došli u to mjesto i onda su gledali taj narod. Kad su vidjeli u tom narodu Allah im naredio da poruše to mjesto, kompletan grad, da unište sve stanovnike i sve kuće da poruše. I oni kad su vidjeli dvojicu ljudi, Kaže, žive kao da su vjerovijesnici, tako su bili podobni, tako dobri. Vrate se Allahu, ne unište taj grad. Kažu, ja bi. kako ćemo uništiti ovaj grado, među njima imaju dvojica ljudi, njihovo amelu, njihovo posao, njihovo rad, je amelu nebijin, je posao vjerovijesnika. Oni kao vjerovijesnici žive pomorno, lijepo, dobri, pošteni, fini, iskreni. Kako na njih Arabi da srušimo ove znanje i ovaj grad da porušimo? Allah kaže, deder meleki moj, prvo na njih porušite taj grad. Prvo na njih. Jer oni su znali šta je istina. Znali su šta je vrednota. Znali su šta je oni nikome to nisu pružali. Samo su oni Nema zato u Islamu zatvaranja u Ćoškove. Nema u Čanju, samo u Tekiju. Tu se pune baterije. A zato je Žanije Tekij izglediš na ulicu. I nosiš jedu, i pronosiš. Ako ne budeš ti pronosio vjeru, obi će i otpazi pronosti nevjeru. Ti ne budeš organizirio nešto vjesko, obi homoseksualne, neke svoje seanse na ulicama raditi kao što rade. Zato što mi ne ispoljavamo svoje. Mi se zavukli tamo, te spija velike uzijeli jošini, te spihaj, povadan. Spihanje na večer i zato se kade za shabe, oni su bili zahidi na veče, plakali pred gospodaram svemira, a u toku dana su bili fosani, konjanici, vitezovi, koji su pokazivali svijetu snagu vjere i snagu islama. Konakni se povukli i zavukli. Ovdje je samo šta priprema, u džamijama je punjenje baterija. A baterija je kad se napune, onda se snima. Evo vidiš ovaj momak je napunio, kod kuće ovu kameru je obvestruje, na radi. Kod kuće se ona puni. A onda se iznese napere, pa se hajt sa njom čini, snima i da je protežira ono što je dobro, ono što je hajt. Dakle, onda se pune baterije. Ali ovdje se ne u džamijama i našim tekijama, nego se izlazi u život, u narod. Zato je poslanik Ali Isl. uvijek bio u narod, zato je uspio. Kod nas ne možemo uspjeti, kad su mi zatvorili naše institucije, naši lideri vidio se čim se izaberuo negdje za nekog načelnika, za nekog premijera, za nešto, svi se zavuku u svoje fine kancelarije, imaju one lijepe sekretarice sa mini supnicama i nemao on kad tebe, on više on zavirio oko supnjica, nemao kad tebe pogledati i te primiti. To tako nije? Pitan lja vas. To nije, recite slobodno. Prema tome, nema uspja u jednom društvu u kome će Na neki način sad taj šljam koji u društvu poznat biti kod onih lidera, bez objele kako se oni zvali, ja neću nikoga imenovati, jer uvijek imamo među liderima izvredni ljudi, pošteni ljudi, mi to znamo, ali ja govorim općenito i kod nas u svijetu, ne se to samo niti nova ovaj naš kraj, niti na našu domovinu lijepu, nego na kompletan svijet, zato što je narod zapostavio ovavu vjeru. Zato što je narod zapostavio poslanika i njegovo učenje i zato što želimo ovom prilikom istaknuti da nema šanse da bilo ko u svijetu uspije bez koncerta i programa i menedža koga je Allahus postavio preko svoga minenika i poslanika. Da... Kako lijepo svijeta, recesija čak nije ni došla do njih. Vrlo malo. Pa što? Pa pomalo krenali ka tog koncertu. Idu u fine ljudi, lije, lagano, bez problema, bez ekstrema. Bez terora, ano, teror I nije to naše. To je samo da bi opaza drugi, nikad terora u Islama nije bio. Svi kad čuli da je Islama nekoga odredio i rasporedio, mogo da ubi Ebu Džel, Ebu leba. sve je mogalo pobiti sa svojim onakvim, onakvim prodornim Ebu Bekrom, aliom koji je bio junakome, niko nije na mogao da stane, a da reti omerom ko, koji uzme čovjeka dvije glavi satovi pa i polupa u borbi, mogo je da uradi što hoće. Napravi, kada vidimo da ćete različke napade atentate, moja, babu i brate. A vidite ovih opaza i sa zapada se istoka, kako obtužuju muslimane, a oni su to uveli. Nikada kod muslimana nije bilo atentata i nije bilo toga. Nema, nema. I jer islame, je ne spojni sa terorom, jer je naslo se laman, znači mir. Nama je svakom predjeti istinu i Čeknicima, i Ustašama, i komunistima, i fašistima, i taoistima, i brahmanistima, i svima je i prenesemo ispuno i pozovemo u islam. I mi sve pozivamo, nema. Nikon ne pozivamo čakov, ni pištolje, niti municiju, nego pozivamo samo na način. Zato se kaže postaniku, alaih salam, Udvu ila se bili rabdike bil tikmeti. Udvu ila se bili rabdike bil tikmeti. Pozivaj na put gospodara mudro. Gdje ovdje bomba onaj eksplozivom? Pita me vas. Sa ova kade? ovi i odpazi i ovi mamlazi koji nam drže lekcije o islamu. I oni koji govore, oni već koji govore protiv islamu. Pita je ko zna šta je islam. Jer njihovi imaju često i še šeitan. I oni žele da provedu ovo što žele. Jer njima kad treba neko, vidjeli ste oni, kore dvedu Melbida Jašarevića kad im treba. Nesikirajte ne dolazi to od muslimana, sigurno. I od buhtije Zhukovlića, niti bilo koji je drugo muslimana. Samo dolazi od hajvana. I to javno iznosimo. Dakle, od njih dolazi to. I to je sve spremljeno. I vidite odavle dolaze ti poriv. I iz Londona su še i ovi glavni koji to potiču iz Beča. Dakle, to mogu ovi na zavod od Zabrnu kako doći? Zabrću, oni to namjeno ostavljaju. Za Omalo to rade, sad mi svi bojimo neki muštimana. <laughs> A kad su se to ljudi bojali, ali i salama u tom pogledu? Nikada, nikada se nisu bojali. Vidjeli ste kako je osijavao svojim ospirom, svojim pogledom, svojim ponašanjem, svojom lijepom dalom. Gdje ste joj da je poslanik nailazio pa ljudima poturao bombe ili Ebu Bekr ili Omer. Ono Omer je mogao sve da je razgledi po deset ljudi jedno da slomi, da ih podrozi sve da ih slomi i da ih šija otkida. Jeste li ikada vidjeli da je to uradio, osim samo kada je borba bila? A kada borba nastane, nikom musliman ne može izraći na Mejdan. Jer on se bori sa snagom koju njemu Allah daje, jer on tada meleki se spuštaju. Vi znate šta kada je poslanik Ali Islan. Zna, nikada šeitan nije mizerni i nije poniženiji nego na refat. Zašto na refat? Pa što Allah prašta najveći grije na refat i zato što so su svi muslimani ujedini na refatu. I svima je jedna jedina želja da budu džernetvija, jedna jedina želja da budu jedinstveni. Popitno i ona ljudi ovih godina dolaze na refat i svi u tom zanosu uče let bejk Allahume, let bejk. Dakle, je, svi jedinstveni su u je istoj Nema niko različnih socijalnih kategorija, nema drugačijih. I da ova tada najviše prašta ide u tom momentu, na tom časnom mjestu. Nike na svijetu ne prašta grijer kao tamo. Kaže poslanika, izudem na pedru. Šeitan je samo tad bio još poniženiji. Kad je bitka na bedru bila, kada su muslimani bili manje jaki, manje obučeni, manje nadružnani, tenički manje opremljeni. A onda im Allah poslao meleke na čelu sa židrivom koji je potrojio meleke. Jer sami kažu, mi nismo ni divni često sablju, a glava ne bi je nikada većla stihali ramena. Onda nije ni udario. Ja, ko je udario? Ko je udarojšći i do glave? Melek! Dakle, muslimanima ne treba teror. Tamo da budu muslimani, ljudi gnu ruke, melek će rešavati stvari. <hle> Jer, mislite, vi ovi avioni, bilo čini mogu da lete, da imamo mi pomoć meleka. Ali, vamo Bogu, da bi bio na toj takvoj dužini, trebao da imaš, da imam, koji su imali asabi. Pa onda kadaš, ja kada nam avione, ove dušmanske, koji su naletli, da ubijaju ovu negaču Nijedan bio ne bi ostalo na zrahu. Ne treba ovi neki ne protivinijanski štitori. Oni trebaju samo za oni koji nemaju pravo u vjeru. Jesu imali muslimani to na Bedu, na Hunejinu. A su imali, kako Kuran Kerim navodili, po hiljadu, po tri, po pet meleka obilježeni koji su došli u borbu zajedno sa muslimanima. Koje to je to jače od meleka? Pitan ja vas. Koji komandos i koji boljnik? K'o to njega može obučiti tako da se bori na lahom putu kao melek? K'o je nevidljiv? I ne da onda straha. Straha od Allaha. Straha od njegove snage. A nažalost, nemao mi toga. Zašto nemamo Ne imamo taj odgoj koji je imala prva generacija muslimana. E to nama treba. I zato vas ja braće moja zovem u novu transformaciju. To mi ako ne obavimo, imat veliki, svoji, bogami, grešaka na sudnjem danem, kako da ima u dobro življa. Imi u društvenoj zemljiciji, bogavi imi u islamskoj zemljiciji. A niko ne odgleda kako treba, kako vidimo. Nema. Ste videli jedan džemata, on stvarno živi pa lavaju se kako treba. Nema. Ko gleda kod nas koliko ima u džematu džematvija, koliko klanja u džematu, ma niko se ne vidi. Oliko ne brojilo statistiku koliko ljudi klanja na nas u Bosni i Hercegovini. Samo so, da vidi pet dnevnima nazad. I oko klanja ne mora biti jako s njima, ali imamo makak to, kad pogodrate nema od 1 do 5% kolašnim procenama ljudi koji klanjaju redovno namaze, na džuno namaze, evidente ono do 10% u Bosni i Hercegovini da dovođe, uopćeno, nekih mjestima više naravno, zavisi koliko je ono <tus> klanjača, a ne gdje imate gdje, gdje ne odlođi imate 500 kuća, gdje 30 ljudi na džuno, ja se ne ilazio. Takve džamije, 23 ljudi jedva ima možda i džumu sa njima planjat koliko je 500 kuća i to bošnjevskih kuća. Kad udmijete to, tam je došlo mi 0,005%, razumijete. To je neki naši džemata gdje Allah da ovdje ima, hvala Bogu i većina ljudi ide u džamiju, to mi znamo. a to je kad kudnjom prosjek, onda Bogami nije to nešto sjajno da se moramo diviti sa tim. E, a, da ne govorimo koliko ona se na sabah na onda vidimo gdje smo gdje je ta snaga. Kako onda mi možemo jednostavno izazvati Allahovu ljepotu, dobrotu i njegovu pomoć koja dolazi sa neba, a koja nama sada treba? A to su meleki koji Allah šalje. I meleke Allah ne šalje samo, vidite, poslanicima, on šalje i opišnim ljudima. Allah ne šalje pomoć samo poslanicima, jer on šalje svim vjernicima. Okana hakan alayna nasim mu'minim, kar Allah šalje. A nama je dužnost pomoći mu'mine vjernike. Dakle, kada Allah Kaže da njemu durnost, on je sebi stavio durnost. Ne mi staviti tu durnost. Jer Allah, svi vlada, razvijete. Lijeko on kaže, a na nama je To jest Allah je sebi ozio za durnost, sebi je kao da pomobe vjernike. Ali mora biti vjernik. Ako si vjernik, onda mora biti nevjerniku iz to vrijeme. Moraš stjeriti neke druge tagutove, tamo onaj propis. Lijeko moram da stjeriš, Allaho propis. Ako ga I budeš takav živio i radio pod tim uznosnjima, onda kako možemo doći do ovih stvari u kojima se mi danas nalazimo, da budemo poniženi, potrašeni, da budemo dolji, da mi strepimo drugi jedne, drugi od nas, kao su da li salama. na mjesec i pol dana voda, Djegor je koji dio ne nemu s tim strepio to da salamu. Nije ni došao mjesec i pol dana, treba doći to mjesto, ono već A mi drtimo uvijek od drugih, u nas se uvijek drti. Talic je biti od Bosne, talic je preživjeti, ali ćemo čega živjeti. Sve zadrkalo i samo kukaju, jadikuju. Ako da nemamo ono koje svi vlada i upravlja, ako da nemamo na ono fakult, ako da nemamo ono uznanje ovo, ako da nemamo pamjeti, kada ne možemo te stvari regulisati fino, sami poredati. Evo pa recimo, samo na epope Senusija, koji je bilo u današnjoj Libiji. Oni su bili praktično formirali su prvu Libijsku državu. Senusija je bio u jednoj lobičnoj, razumijete tamo, onaj pustari prema, ne znam, Kongu i, i onaj, Nigeri i drugim zemljama, oni se domašli. U jednoj pustini u oaze on je sabro hiljad ljudi. Njegovi so mišljenike. On su mišljenike. tu napravili i medresu, i fakulte, i biblioteku sa 80.000 knjiga u to vrijeme prije, gotovo dvjesto godina. Razumijete? 80.000 knjiga je njegovu biblioteku u pustinji imalo, ali je zato svaki član bio zadužen za svoj posao koji je bio spreman da bude kovač, bio je kovač, jedan ili dva kovačana, ide bi ljudi. Krojač je bio jedan, dva ili tri i svi su krojeni kod njih. I gdje je tu kriza, pitan ja vas. Ako nas videli ste, ljudi rade, grade, na svoje njih bi uradi, onda dođe i kada neće da ih Ta dječja ti je vaka država otkupit, ba on se otkuplji od ljudi duše, vidjeli ste i sve počupa što može da predaje ljapa nadalje. Gdje će ti ona pomoći, ba on? Ona vada se mi da pomogne. A što mi ne u našem seloj ovdje jepo i kažemo hajde ti uzgaje kupus, ba trojica obi će Paradajz obi ono i sve odbih jednom drugim kupujem. Šta bi ja morao da kupim na pijac mogu da kupim u džermatu? Vjerujte, svi mogu, neći trojica ljudi, preto da je Paradajz, trojica ljudi mogu da žive od petstotina kuća, tri, četvr, 5 džermata koji bi se uvedili. ona je bio krojač da niko ne kroji kod drugih, nego samo kod njih. A na tome uvijek će imati posla, peta, šesta, kuća, Uvijek taj vatr i prejača ili automehancara mogu sapiti normalno da žive. I da neku kako više na državu niti od nje samo očekujemo, razumijete? Državu gradimo, njoj pomažemo, a ne očekujemo od nje. Od nas obrano tu uvijek očekujemo mi da dajemo, održale reda i njoj da njoj. Da dakle, biste da su ljudi znali da naprave i organiziraju svoj život i kaže svi su imali sasvim dovoljno, nikome nije falilo i svi su bili da sporije i to je se lijepo realizira. Kod nas narod bez planova to ide i zato jeste Kulčanom, lakav kakav jeste. Evo, ja sam više puta isticeo i, nažalost, često smo mi tako onaj jadnim našim uvjetima. Evo kad pogledate našoj lijepoj Bosni, a jutri smo imali od tako i dan državnosti. Svala Bogu i kad govorim o tome vidjeli ste 60% onog onaj staroništa ovo što to je spominje niti to uvažava. To je jad i bijed, to je jedna stvar. Druga stvar, pogledajte, recimo, a zašto je to tako? A upravo zato što nema svijest. Nije u vijek, nije u svojoj domovini. I zato mi treba da razvijamo tu strategiju. Pitate naše lidere šta mislite kakva će sutra Bosna biti, ali samo stježi u Koka Kolikad oni sve zaviše od drugih. Kolikad niko ne misli na Allah, nego sve misli šta ćemo donijet onaj visoki predstavnik ili bilo niski, makar nije patulja koja se naziva visokim predstavnikom. To su pa tu ulice Oni da mogu u sebi, oni Ne bi bilo krizi to niko. Da tome, to je stvar jasna. Šta je, u čemu je problem? Problem je u nami, nije u njima. On je došao da uzma platu ovdje da u živo. Vidjeli ste. On zna da ne mogu se lika dogovoriti trojica, zato što dvojica vode na drugu stranu, vi to znate dobro. I on neće nikad i ni poduzmać. Njemu je bitno da on živi, da radi, da oteljavaju, okako, kako jeste. Samo da stvara ideje, gledajte da ušte mali ne mogu napredovati, to je najbukljeno. U svemu tome, ono kako da što je realno, ono što ovamo ti televiziji, što se nama pakuje, to je nešto drugo. I gledajte sada, pitate ove druge, ovi imaju neku veliku Srbiju zamišljenju, ovi imaju veliku Hrvatsku zamišljenju, cionisti imaju veliki Indra zamišljenju, u to toj granici treba da bude Meka i Medina, u njimom planu. Svi imaju nešto zamišljenju, jedino mi zloknjaci nemao ništa zamiš Mi ne znamo će li Bosna biti od Unije do Drine i će biti od Avde od Viteza Brzezence. Mi to ne znamo. Ne znam, ne znam i poličar. Kogod pita da samo stiže na menima. Zašto? Zato što nema nikakvog plana, nema nikakve strategije, nema kombinacije, nema sastanarka između ljeskih, ekonomiških stručnjaka, naših lidera, pribradnika, koji će zajedno raznotiti situači, nego vidili ste, naših dvije partije muslimana, bošnjaka, neće upe selam da ne zove i se r Eto, kako imamo predstavnik? Iko e, da nam Allah pomogne, pa neće Allah pomoći onom kodim i sebi da pomogne. <gled> neće. Jer što kaže, vidjeli smo u prepovodu, kad uvijek je Onajef bio na nastupnoj strani, da Allah neće izmijeniti situaciju jednoga naroda, jednoga taj narod se. da izmijeni sebi. samo se ti je promijeniti, poćeš kako Allah mijenjaju situaciju u globalu, vidit kako stvari se mijenjaju. Ali treba mi da se mijenjaju. I pogledajte, pitaš Ne znaju ljudi, samo snižu na meni. Oni za 5 godina šta se desiti. Umjesto već da planiramo i ovo ovim hoću da kažem da posjetim nas na svinošnju noć kada smo obilježavali Gidžetsku 1433. godinu. Ovo treba zapamtiti na vlasti. Poslanik je bio, vidite, poslanik. Njega je Allah najviše volio. On je mogo da učini što god je. htio, samo da Allah odigri ruke. Da bi Allah njemu dobu odbio. Ali vidite, njemu Allah dao da podnese ove strahote i razvodnu dunjavu kakao i njih. Ali Ali Isalam je sve planirao, koga je tehibžu samo, kad je ti da učini, kad mu Allah naredio, on je sve isplanirao, vidite. Ostavio postavlja Adreti sve to je isplanirano bilo. Kada oni uđu da ubio Ali Isalama, da vidje da je to Adreti Alija, pa on će da neki način varavati, jer će oni providivati kroz prozor, da neko spadla, A zato u vrijeme poslanika, ali i će da se i ljuče. Dakle, to je isplanirano bilo već na Isplanirano je gdje da budu u kojoj pećini prije, nego što krenu na put ka Medini, u pećini Cevori, u blizini Meke. Nisu ošli put Medini, nego put Jemera. Na suprotnu skruo stranu. Kao vi, kada bi sad trebali da krenete za travnika, mi odsu prema zemci. A svi znači ste u travnik, svi odranjuju prema travniku. A vi krenu ka zemci i tu se zadržali Na koji islamski dakle, način planirao da bude tu pećinici i to tačno tri dana, a nakon 3 dana do da dolazi čovjek koji je ekspert da ti alternativne puteve koji se zove Abdullah u Ureik ko je bio idol popolni bio učio bio Osman, ali je bio najveći ekspert to namjesto govori da Osman trebao je uvažavati eksperte koji su najveći. To jedno bio Osman, a koji među Osmanima oni trećim. Ako nema uzmi i drugoga koji nije Osman, al mora da bude kvaliteta, a nije neki Osman pa makati sve da zvali, kuća šuta sruši kad je on napravi. A Osman ti napravi. Bolje je da napravi neko Osmano da je kuća kako treba nego Osman koji ne zna da napravi. Dakle, za nas je da je sposoban, a ne samo da Nije kao bodovi u stranaka. Samo je bitno da je pozoban. Nije bitno da je sposoban pola kadera, pa vidite. Sin onca nasledji, makar bio glup, komadera, samo će biti predsjednik ili kralj. Kod nas su slavnija tako. Po islamu je to je sposoban. U samim Nizedi ima svega 17 godina kada ga Reis selam postavio na moj školu. A u ligoj radovima paste, on vodi Abu Bekra Omera i što ostale slave, koji bili stari ovaj i iskusni, a onaj bio sprednji, znali su svi za njega predmo 17 godina. Dakle ovdje je bitna sposobnost, ovi su bili daleko preči ako uzmijete i zaslužni Ebu Bekr, Omer, Osman ko će onaj ispred njih starti. A, ali neki kaže u samej blize im, 17 godina mladi ću, izađi ti će svratiti ovaj odred i ovu To je to je ono što nama daje novu snagu, a neki od nas i u društvenoj islamskoj zajednici samo daje neki je moj, neki mi je vođo. Nehvije, Abba, nema veze što će ono propasti, džemat sutra ili društvenu zajednicu, nema veze, bitno je da je moj. E tu je problem, zato mi smo u napredu raditi, kam kada izazivaš na sebe. I pomoda da kada je, ali islam, dakle, tri dana kaže u Abdullahu, s njim se razgovarao, vidio da je čovjek, ono, pol dana i kad ne ti će doći da niko ne zna, dovesti nam prijevost, dakle, deve i konje, i mu ćemo uzdjehati put Medine, da ne idu glavni put, jer oni glavne pute uvijek istražuju. I vidjeli su kad su došli do, do tog mjesta, čak i dol pogled, sve su obični, nisu i našli da su kreni ka jemen. I dola su do te pećini, i onda je Gubekli kaže, jare se samo da pogledaju gdje su i nje ova tokala, sa to je mala pećina, to nijepite velika pećina, su oni unutra, su ukošli, ima tu negdje blizu, samo ulaze, nema to, nani na, na, prostak. Ali Isallam kaže Ma dan disneynillahu sa lisum. Uh, šta misliš Ebu Bekret kad je sa dvojicom Allah trećih? Šta misliš Ebu Bekret kad je sa dvojicom Allah trećih? Šta mislite braćo kad je sa, sa milijardom i pijestotina miliona muslimana Allah milijarditi i pijestom milijoniti i još onaj jedan? Eh, šta mislite? Milijardni 500 uši Allah Allahu <laughs> dželin. Ovde dvojica, pa poslavi kada se ma karješ, šta misliš, šebuk Bekre, kad je sa dvojicom Allah ko je Bekra, islama, islama, to stanje pobjedi? Razumite? Ali briga je po Bekre, ako uvio ali selama, ta misija islama, pa leti ti te snage, vjere, polete, te brige za posmanikom na islam, za islamu. Islam je bio glavna preokupacija, od nas i sve nešto drugo preokupacija na islamu. I onda kažemo što nam je ovako, upravo zato što mi nepokazvijemo taj dio. Zatim pogledajte, oni su u pećini, kako godin puk, kroz pustinju, normalno i ovi tragovi su ostavili. Ali je zato alaiselam već kad je odlazio, dogovorio sa onim amiridnim fohejrom, jednim ashabom koji je imao svoje ovaca, da dotjera ovce do pećine i da onda prođe pored pećine tako da ovce otavlje svoje tragoje, da nije ovaj tragoje premišlju. A onda je dogovorio sa Eskom Čevkom Ebu Bekrovom, s fastikom poslanika alisalaam, je njena sestra Aisha bila poslanikom alisalaam časna supruga i njoj je rekao ti će nam donosti hranu, ona je bila djete, ona je bila djevojčica. Neće nikom u nju posuniti, djevojčica je nositi Ona je donosila hranu, kada ona se vrati ponovo ovaj sa ovcama, i predlje po tom terenu, da se nigdje tragovi ne videli. A onda naredi Adolahu Ibni Ebi Bekrov, sin Ebu Bekrovom, da ide u grad i da ono, kao dječak vam on bio, ono, ka, već mladiji dječak, tu je negdje 16-17 godina imao, idi ti po gradu i samo malo slušku i šta pričaju. Gdje nas traži? Gdje nas očekuju? I onda najveć je dođe da informacije prosljediš. da dakle, vidite, već isplaniraju svoju obrstvenu transportu, koja sluša šta se dešava u Merkin, a u mu dođe obojoštenje podnijeti, a ovaj ujutru Saba im je kad otira ovce, oni popiju mlijeko na muzu u ovce i onda ponovno ovce provođuje i završu te dragode. Pogledajte ovdje perfektne strategije. I je poslanike li je nam razvio. Vidite, kako da izvede hit Imao mi tu strategiju u Kako da razvijemo naš demar, kako da pravog imama dovedemo, kako da pravog u izaberemo kako da, da, da uradimo svoj put, kako da uradimo onaj nešto drugo, kako da svoju ovladu dovedemo na pravo mjesto, kako da ono sačuvamo od droge od drugih pošlasti, imamo način da sačuvamo naše najblađe od nemorala. Imao neki plan, praćemo moja, pa moramo planove pravit. Jer ja vidite da je alaihissalam i sve je bilo je splanirano. Ništa nije bilo, nako da li selam vidim ja lako krenu u, u, u Medinu. Sve je bilo je Kod nas mu slimanu, obično pravite, već je li tolava? Pa ja se na ovah oslanim Jeste, a zato rekao, kad je onaj ušao u Zoramiju mm. da klanjao, kad džet je dela kaže, pustio je tamo, pa što je i svežo, kaže, ja se oslonio na Allaha, i ti sveži devu pa se onda oslonio na Allaha. A ne, oslonio se ja na Allaha, tako kod nas, kaže, tebe, kaj je li to je na Allaha? Na Allaha se oslonio, jer se ja šta ti uradio prije toga, jer kod nas ide oslonio na Allaha i do ide na kraju, kad sve uradiš. Eče on se nani predbeda, kupio inša Allah, para, inša Allah. Pa, ka nije Pa kare mogo si onma inša Allah, bi kupio ovo, još ti opšao bez njega, ne zna vaš, zna te pare ako ti Allah ne dati. Znači možeš da imaš ali nećeš sigurno potrebni tuk to, ne šta, šta može da bude. Zato je, dakle mi sve pripremimo, a onda na kraju još se onaj polu damu Allah izrašava. Eto ovo bilo u ovim crtama, da ne oduđimo, oksirom da je i, tako i vladno u ovim donjem dijelu. Danije, ja bi sam ovim završio i e, zamolio Oblaha Žišanu da vas nagradi za ošestrpjenje, ovako nije odazivljeno. Drago mi je da sam mogao u ovom prvom danu 1433. hodine da bolim ovdje ovom životu i da obratim se vama na ovaj način. Pa se nadam da će ovo moje predavanje mene prije svega malo ilučiti, podignuti, malo aktivirati na planu Islama. Nadam se i vas koji ste tu ospucili, volim Alapšarom da nam da svakog dobro i važna i nadam da Allah spusti svoj rahmet i da reke na naše poruce, da oprosti našim umrlijima, ko Bog, da, da naše bolesti izvijeći, ja ko Bog, da sačuvamo snimane o svih ovih davaja koji danas imamo, a kao to znate, Allah je slušava učistim sa belajima muslimane kao to kaže jednom hadisu tako da ćemo doći na sudi dan, a na nama neće biti ni jedno jedino grijeno. Samo zbog ti iskušenja koje imamo. A muslimane najviše iskušenja imaju. Znači Allah nas najviše voli. Čim čuje da je muslimanske zemlja bela i dobro je? Znači Allah ih voli, hoće da je očistim. Čim vidiš njima sve potama? Evo boj se ti iza njih onda. Znači Allah ne želi da je čisti, nego skupljenju grije. Pa na kraju, kad im dođe onaj konačan spisak i onaj zbir, Boga mi vidjet će kako će onda se snaći na sudnjev dan. A kako vidimo, kod Mstimana je najveći belaja i najveći iskušenja. A to je jasno znam kako navodio, ali islam brojnik, na Risma, da je to da Allah želi da je i očisti ih od grija. Samo je na nama da učimo sve što Allah vodi i hoće, da mi ne budemo griješni za ono što smo u ranu. A ostalo je ovaj u lavnim rukama. Pa molim Allah da vas nagradi, da nam da svako dobro, da ukliki našu, ako mog, na pravi put i da nas očuva u šahadetu, da živimo i umremo kao musliman, tako kao prihaza, o astagfirullah i maleku. Wasalamu, mahova, sinna, mohammedin. Hvala, ahio, samješna, ihova, salamu, mahi.